От няколко дни в България вече има ваксини срещу COVID за кърмачата от 6 месечна възраст нагоре и до 4 годишна възраст. Ще се възползват ли от тях семействата, за да направят превенция на своите деца, като имаме предвид високите степени на недоверие, широко разпространено в българското общество, благодарение и на активна дезинформация по темата ваксини и как стои този въпрос в контекста на коинфекциите и префокусирането към грипа в момента, Знаете, в отделни градове вече има обява на епидемия и съответно грипни вакансии в други. Е възможно това скоро също да се случи. Добър ден, казвам на професор Радостина Александрова. Здравейте. Доктор по вирусология, доцент по морфология, специализирала е в Словакия, Унгария, Дания. Изброявам ги тези неща, защото е много важно да знаем всъщност с какъв багаж влиза и един експерт в ефира на национална програма като Хоризонт. Имате повече от 150 публикации в български и международни списания и сборници. Да не изброявам нататък. но не, няма нужда. Професор по морфология. Така е. Професор Александрова, кажете ни какво е важно да знаем за тази нова бебешко-детска вакцина срещу COVID? Аз мисля, че това не е нова вакцина. Повече от 120 държави по света се прилагат вакцини срещу COVID при малки деца, като 90% от случаите става дума за РНК вакцина. Най-популярната това е вакцината на Pfizer. Тя е в повече от 100 държави. И, и сега влиза в България, нали? Така, от, да, да, от точно дни. така, точно така да. И тъй като хората се интересуват всъщност от две неща. Едното това е доколко са безопасни ваксините въобще и особено при децата, и второто доколко са ефективни. Сега, по отношение на ефективността на вакцината в тази най-малка група, тъй като сравнително по-откоро се прилагат, тук данните също са все пак и малко по-ограничени, но още през август месец миналата година излезе голямо така проучване на Pfizer и те казаха, че всъщност при най-малките деца от 6 месеца до 2 години защитата от за предотвратяване на COVID е 76%, от 2 до 4 години е 72%. Това беше времето, когато циркулираше под варианта на Омикрон BA2. Сега, при децата знаем, че те са много язвими, особено през първата година от живота си. А, по принцип, няма как да предвидим как едно детенце би преминало през тази инфекция. Да, за щастие, в повечето случаи инфекциите протичат по-леко, с по-голям риск за децата, които имат съпърстащи заболявания, без разбира се това да трябва да се абсолютизира. А, но в същото време дори едно съвсем здравото те би могло да полетува малко по-сериозно и доста по-сериозно включително. Сега, ако продължим нататък, а, съответно, а, има данни и за това, доколко са безопасни. Знаем, че така едно от големите притеснения на хората, свързано с СНК вакцините, е това, че така има данни за повишаването на риска от милкардит, и при така млади хора между 12 и 39 години, предимно мъже, но за какво, всъщност, става дума? Значи, доказано е, и то е доказано при много големи проучвания. Това са дани на Център за на заболявания в САЩ. Че при децата от 5 до 11 години са подправени 20 на такъв миокардит а, при поставени над 18 милиона дози вакцини. Това е и изключително че, нисък процент. Да, нисък е точно така, да. А, при 12 до 15 години а, са 70 случая на 1 милион дози и от 16 до 17 години са 105 случая, пак на 1 милион дози. Това е за един определен период, в който са били изследвани. В същото време обаче трябва да кажем, че миокардита сам по себе си петка възраст е много рядко. При това е възпаление на сървечният мускул, миокардит, перикардит, това е на една от обливките. В същото време обаче децата, които, а, не, нали, се разболеят от COVID-19, не са били вакцинирани, при тях риска да развият миокредит нараства повече от 30 пъти. Uh -huh. а, така че сами разбирате, че риска от миокредит след боледуване е много-много по-голям в сравнение с този, а, който е след поставяне на вакцина, когато, между другото, в огромната част от случаите а, така се лети и преминават а, така... Всъщност да, а... това като че ли е едно от нещата, които най-трудно се възприемат, защото хората застиват или на първата, или на втората част от точно това тъга, съждение. А, не да цялото изречение. Така да, е. Сега за това да ви попитам, Вие очаквате ли да има интерес към тези, аз ще ги наричам за по-просто бебешки и детски антиковид ваксини, когато знаем, че и благодарение на така умело водена дезинформация а, и объркване на хората, наистина, не всички четат как да кажа научно обосновано тези данни, а ние за първи път в човешката история имаме а, толкова широк достъп до данни от а, изследвания на лекарствени продукти и на вакцини съответно? Ами, всъщност буквално бяхме свидетели, участници, буквално ни разрешиха да надникнем в кухнята. А, всичко се развиваше пред очите ни. Така че е, хората за първи път видяха как науката се бори с реален проблем в реално време, А тъй като обихновено вече виждаме готовия продукт, когато цялата тази част е останала зад завесите и ние просто аплодираме това, което виждаме на сцената. Ами, така, обаче, впрочем, това е се случва само, професор Александрова, да. това се случва само, как да кажа, в а, тази част от света, която като че ли заляга върху принципите на просвещението и на прозрачността, на демократичността, принципи, Западна Европа, Съединените щати, защото, ето, за китайската ваксина знаем много по-малко за изпитания, странични ефекти. За руската не знам дали изобщо има такава информация също. Ами, още взето на не са така разпространени в, в Европа, така че нали ние се разпростираме върху нещата, които прилагаме, които знаем. Виждаме, че в Европа имаме ваксини от няколко различни типа, което е 6, нали, вакцини от четири типа. Но ако се върнем отново на детската вакцина, това, което трябва да подчертая, това е, че ваксината пази от мултисистемния възпалителен синдром. Това е което знаем. Това излезе и като информация в Nature. Съвсем наскоро, по на детските ваксини. Това, което все още не знаем, за съжаление, това е доколко и каква защита дава по отношение на дългия covid и дощо дългият ковид и при възрастните, и особено при децата, все още не е напълно проучен. Конкретно при децата данните са, че така Среща в 2 до 66% от случаите. виждате се доста широк марш. Това е защото и самите проучвания са правени на различни места, имат различен дизайн. Така че тук това, това, това, това наистина така представлява едно, едно голямо питане. А иначе това, което знаем отново за вакцините при децата, но в малко по-голямата група, това дойдоха проучвания от, от списания, от много списания, всъщност и лансет и джама, но едно интересно според мен проучване по каза, че а, има значение и възрастта на децата, а има значение и варианта. А, например, Говорим за вакцината на Пфайзър, Казах, че тя е много по-широко използвана в тази възрастова група. Там две дози е, са предпазвали, да речем, децата да от 5 до 11 години. 31% по отношение на симптоматични инфекции. И 59% малко по-голямата група от 12 до 15 години. А, пределта, нали, защитата, това е по отношение на омикрон. Пределта е била по-голяма, около 87%. Но така или иначе, предпазването от тежко боледуване Uh, от uh, така осложнение, от тежко поледуване, е доста сериозна. И това е пак данни от едно голямо проучване от Сингапур, САЩ, Италия, което показва, че от децата от 5 години нагоре 40-83% намалява риска от uh, хоспитализация, ясно, което никога .е. не е за пренебрегване. Uh, посланието е много ясно тук, но да ви попитам и за uh, флурона, както наричат комбинацията между грип флу. И COVID, вече а, има и у нас няколко случая с доказано съчетаване на двата вируса. В такива случаи, как се отразяват ваксините, и конкретен пример, ако човек, примерно е вакциниран срещу COVID, но не и срещу грип и обратното, има ли опасност от засилване и по-тежко протичане на е, е, една от вирусните инфекции? Това, което мога да кажа е, че тези съвместни ефекти не са толкова, към момента все още, не сме толкова добре запознати с тях. Най-малкото, защото през предишните два сезона знаем, че грипът почти отсъстваше по време на така обичайният период на разпространението му. А, да, има данни, нали, Центъра за контрол на заболяванията се постарава обобщи тези данни и показва да речем, че дам някакъв процент, който е, може би, около 15% а, в момента, цитирам, по памет, е имало наистина такава двойна инфекция. А, доколко обаче това се отразява на тежеста на боледуването, тук също има данни, които а, от някакъв степен се различават. Според някои проучвания, определено рискът се повишава от а, така по-сериозно протичане. А, това, което мога да кажа, че такава съвместна инфекция не е нещо необичайно и не се случва за първи път в човешката история. Просто до сега не сме обръщали такова внимание. Най-малкото защото и диагностиката не е била на нивото, на което е в момента. Дали сега и вкъщи човек може да си направи тест за грип и ковид. А, така че такива съвместни инфекции а, разбира се, че е имало между различни вируси, респираторни а, съответно вируси, бактерии и така нататък. А, вирусите помежду си а, имат доста интересни отношения. Те биха могли както да си помагат, например в това, че всеки вирус има своя стратегия за да потисне имунни отговор на гостоприемника, така че двата заедно определено биха били по-успешни. Но в същото време те си и пречат, а, нали, просто защото те се конкурират, образно казано, те влизат по един и същи начин, имат едни и същи мишени или почти едни и същи мишени. Тук имаше едно много интересно получване преди време, което беше правено при хамстери и беше точно такава съвместна инфекция с грип тип А и с сарскови 2. И стана ясно, че всеки един от тях би могъл да порази белия дроб, но когато са заедно, те никога не се засичат на едно и също място в белия дроб. Тоест... В едно място е само единия от тях. А, а, така че не бива да изпадаме в а, паника, в а, случая. Както казах, такива съвместни ефекти е имало и до сега. А, разбира се, сарско вирус 2 е новият играч в случая. Но а, това, което трябва да знаем е, че вакцината срещу сарско вирус 2 няма отношение към, към грипа mm -hmm. и обратното. Тоест, .е. вакцината срещу даден вирус създава имунитет. Конкретния Само, вирус. Също конкретният вирази, да. също Сега а да ви попитам, тъй като виждам, че на сайта на Министерството на здравеопазването пише, че всички одобрени на територията на Европейския съюз ваксини са достъпни у нас, а, това означава ли, че тук е и тази усъвършенствана апгрейдната, както я е нарича, двувалентна ваксина срещу а, COVID и срещу Омикрон на Pfizer, защото за тази апгрейдната ваксина в българските медии могат да се прочетат съмнения заради докладвани случаи с инсулт на хора над 65 годишна възраст. Тези публикации цитира Тройтърс. Ами аз много ви благодаря за този въпрос, защото знам колко са чувствителни хората и това е напълно естествено. Това, което трябва да кажа е, че абсолютно всеки е един медицински продукт, независимо кога е бил одобрен и кога е навлязал в клиничната практика, подлежи на така наречения постмаркетингов контрол, т.е. непрекъснато лекари, пациенти, пациентски организации са стимулирани да подават информация за някакви нови, необичайни събития свързани с него, дали те наистина са свързани с него, или просто е съвпадение на време и място. Това вече предстои да бъде разследвано. Даже вчера с нощи участвах в такъв вебинар лекари от страната и те отново бяха призовани да подават информация в случая ставащото ме въобще за вакцините. А, сега, ако се върнем отново на случая с вакцината, актуализираната на Pfizer, също а, съответно омикрон и оригиналния вариант, а, значи събират се данни по, по няколко линии. Значи, обранете внимание, тя не е една. Първо, самата. Самата Pfizer има интерес да, се биде, да има обратна връзка с нейния продукт. А, второто нещо това е системата Wires постоянно се докладват такива някакви странични ефекти, които са забелязали лекари и пациенти. Те от данните отиват в CDC и в FDA. Също така има Medicare, Medical Services в Штатите. Така че ветераните, това са една огромна база, много добре поддържана база данни в САЩ. Нито една от тези системи не е засякла такъв повишен риск. Такава обаче е дошла от една от темите, ВИСД. Сега, дали наистина има а... Дали, повишен риск, това пъстои да, да бъде изяснено, защото става дума все пак за възрастовата група над 65 години, а, където такива събития по принцип се срещат по-често, отколкото в другите възрастови групи. Така че това, че е подаден сигнала, още не означава, че това е една реално съществуваща връзка. Да, пак стигаме до да това грузите, как, как правим е заключение. Да. За модерна няма данни, а вакцината знаем, че е от същия тип. Никоя друга страна не е подала такива данни. Но Центъра за контрол на заболяванията смята, че трябва да има откритост и тук, и да се знаят, нали, т.е. да се знае какво се случва. И последното нещо, на което тук искам да обърна внимание това е, когато сравняваме, ето преди малко казах и за миокардит. Да, може да има случаи на миокардит, макар и изключително редки след вакцина при деца, но те са в порядъци по-малко в сравнение с честотата на миокардия, който предизвиква самия вирус. Така че и тук да не забравяме, че самият вирус също поставя а, риск много по-висок от възникване на подобни събития, така че ние трябва да съвняваме винаги а, ползата и риск. Да, и да се съвняват а, соотношения. Това е много важно, точно, но накрая, така, да, тъй да, като да. ни е много малко времето да ви попитам за а, още една нова ваксина. Също от тази седмица на разположение в България е и рекомбинантната ваксина срещу COVID-19 на Санофи Пастьор. А тя е различна от РНК вакцината и се питам набързо, Възможно ли е човек да е вакциниран с, да кажем до сега с Pfizer, с комирнати, с бустери на комирнати, и да си направи бустер с ваксината на ситуация? трябва да дойдат препоръки в тази област. Нали така наистина може науката да, да почиват Та. на доказателства. Така че все пак трябва да дойдат препоръките. Знаете, че никой лекар няма да така поступи, да препреме каквото и да е действие, ако няма съответно съответните препоръки. Значи, независимо а, от всички посънение и притеснения на хората, основният принцип в медицината е преди всичко да не вреди. И а, говорим за фирми, които а, са се появили преди много години, които изключително много така са допринесли за общественото здраве а, и а, които във всички случаи държат много а, тяхното име да остане и в бъдеще а, като една сериозна гаранция за борба срещу, срещу болест. Безспорно и страдания. за това и тази да. а, и така, доста сериозна прозрачност по отношение на клиничните да. изпитания и постмаркетинговите. Такива. Много ви благодаря професора Достина Александрова, а, доктор по вирусология, професор по вирусология. ваксината срещу COVID за кърмачета над 6 месечна възраст и деца вече е налична в мрежата и в България. Нещо важно за превенцията срещу COVID. Коварна и опасна болест. Ваксината и от мултисистемния възпалителен синдром, каза а, професор Александрова. А, това са новини от последните публикации на списание Nature.